Вони втратили відчуття часу. І враз, враз вони почули Гавкіт. Знайомий Гавкіт Бровка. Спершу їм здалося, що це марення. Ну звідки міг узятися тут Бровко, коли він міцно прив'язаний на ланцюгу там, на бамбурах? І все-таки це був Бровко. Гавкіт його лунав то праворуч, то ліворуч. «Де ви, хлопці? Де ви? Озовіться!» І коли Сашко-циган Крістогін покликав хрипло «Бровко!», вірний пес одразу почув і за якусь хвилю був уже біля нього. І лизав в мокре від дощу обличчя господаря, яке визирало серед руїн поваленої старої хати. І скавучав, і здивовано гавков, не розуміючи, як це все сталося. Але головне, він збагнув одразу, що хлопці – в біді. Бровко трусонув головою, від чого дзенькнув уривок ланцюга на ошейнику, і рішуче кинувся до намету. «Що гавкав іноземцям Бровко, я вам переказати не зможу. Але гавкав він так настійливо, так вимогливо, так відчайдушно, що ті зрозуміли його. Першим з намету виліз пошрамований. «Що таке? Чого це ти?» Спитав він бровка. Потім вилізли на дощ і ті двоє Васить. Далі вони всі троє заговорили німецькою мовою, і всі троє пішли за бровком до поваленої хати, присвічуючи кишеньковими ліхтариками. І коли підійшли і побачили серед руїн голову Сашка Цигана, вигук розпачу і співчуття вирвався в усіх трьох, наче з одних грудей. Хлопче! «Ти живий?» – кинувся до Сашка Цигана, пошрамований. Циган тільки простогнав у відповідь. Вони знову заговорили по-німецькому, після чого пошрамований спитав. «Ти один чи ще хтось там є?» «Ще двоє!» Знову кілька слів німецькою, і старий ковбой та лисуватий кинулося до Мерседеса. Загурчав мотор, засвітилися фари, і машина рушила, до поваленої хати. Витягли з багажника лопату, сокиру, троси і у світлі фар почали обережно розчищати, розтягувати завал. Бровко спершу мотався по подвір'ю, потім сів навпроти свого господаря і тільки раз у раз подавав голос. Так сталося, що Марусика і Журавля вивільнили раніше, ніж Сашка Цигана. Хоч Сашка Цигана було видно, але хлопців тільки чути, як гудуть, наче з-під землі. Бо розтягли з гори, з даху, і тільки-но Марусик і Журавель побачили світло, побачили, що утворилася дірка, самі полізли і видряпалися на волю.